Преди да започна, очертава се лекциите да бъдат от 8 часа. Тази, тези, които днеска бяха заели, те рядко попадат във вторник. И затова в 8 и в много редки изключения може да е 8.15, но най-сигурното ще го приемем около 8 часа от следващите вторници. Значи Следващата лекция на 1 май. Така, три лекции и 3 идеи за размишление. Първо да ги кажа. Първата лекция – Майстер Екхарт. Втората лекция – Ал Халач. Щастието е наказание. Ще го разгледаме. Третата лекция – Истинското учение на Орфей. И три идеи за размишление. Първата – Здравето. Здравето от гледна точка на майите. Втората – Ал Рабия. Великата преданност. И третата идея – Голголта – арамейският смисъл. Така, започвам с първата лекция – майстер Екхарт. Който върви по пътя на истината, все едно е дали е в манастир, църква или сред хората. Който е истинен има Бог в себе си. Той е истинен на всички места. Значи който е истинен има Бог в себе си, той е истинен на всички места. Този в когото Бог не е вкоренен дълбоко този, който търси Бога във външни неща, места, хора, в църкви, ще стане за смях. Защото той няма Бог в себе си и тогава и злото и доброто ще го объркват защото Бог не е станал всичко за него. Значи и злото и доброто ще го объркват, защото Бог не е станал всичко за него. Истинският човек обладава Бог в своя дух, а не в размишленията си за него. Колкото повече принадлежим на себе си, толкова по-малко принадлежим на Бога. Истинското покаяние, това означава да се отречеш от всичко, което не е Бог. Това е покаяние, да се отречеш от всичко, което не е бог. И което не е божественост. Бог. Бог, се взира повече в нашата любов, а не в нашите дела. Значи повече в нашата любов, а не в нашите дела. Всяко страдание проистича от страст към външни неща. А външните неща съвсякога печал. И понеже човекът е обичал външни неща, вместо Бога, той заслужава своята печал. Страданието и скръпта произлизат от това, че ти не си устремен изцяло в Бога. Ако от себе си се опазиш, наистина си се опазил. Безната Безната е непоклатимият наш духовен център, който ни прави дълбоки, устойчиви и равни на себе си. Безната е велик смутител. Тя слуша и обезмисля всичко нечисто. Но в нея има един дълбинен дух на живот, безмълвие, и стихия и една особена плашеща необятност, от чиято необятност е произлязла частицата наречена Вселена. Безната съдържа в себе си таинствени дълбини и само една велика и несъкрушима любов, може до някъде да надникне в нея. Всяко слово е бедно в сравнение с тази пра-безкрайност. Тук всичко занимява и хора, и богове. Тук е тайното място на происхода, на всички неща. Тук всичко става безмълвно, докато при Бога все пак можеш да говориш, да се молиш, да мълчиш, да общуваш, дори да спориш. То тук, пред Великата бездна, всичко това се разпада. Тук няма слово нито мълчание. Огромна страховита необятност. Безната е абсолютно неназовима. Тя е великата неизвестност. Тя никога няма да стане известна. Тя винаги ще бъде мистерия. Бог е вкоренен в Вселената, за да може да я изцели и да я освети. И затова на Него му е дадено една голяма сила, от бездната от безкрая. Докато Абсолютът е вкоренен само в своята бездънна бездънна безкрайност. Безната това е абсолютът в пълната му неизвестност. Безната това е абсолютното нищо. Чистото нищо докато Бог е смес от нищо и нещо. Големият въпрос при човека не е дори какво мисли и върши, а какво е самият той. Бог е само едно ограничение на всевеликата бездна. Ако се взираш в нещо друго, освен в Бога, или ако дириш нещо друго, освен Бога, тогава делото, което вършиш, не е нито твое, нито Божие. Зад Бог е скрита Велика тайна. Тя ръководи всички неща. <coughs> Бог е само отражение на тази тайна, на тази мистична скритост. Скритият абсолют в Бога е Неговата тайна и Неговата божествена основа. Самия Бог е сътворен като абсолютно несътворено битие. И затова и Той самия е неизразим. Защото Той идва от скритостта. Бог и скритото Божество в Него са неразделни са в неразделно и неделимо единство. Откровението, казва майстер Екхарт. откровението е висше познание. То става чистото освобождение за човека. То се превръща в освобождение. Има само един подвиг и то е в съкровенното. И който има истинска любов към Бога, той ще има и истинско преживяване в Бога. Но това не е най-високото проявление. Посвещението се дава на този, който постига дълбоко всъщността си, Вътрешна отреченост Когато човек се е отрекал от свободата си, от свободната си воля и когато тази воля в него мълчи, тогава Бог го прониква. Защото такъв човек е желал само Бога. По този метод се ражда истинската свобода в човека, Тоест Бог се ражда. Това освобождение е възврат в Бога и сливане с Него. Това вече не е предното безсъзнателно пребиваване. А това е напълно нов съюз. Осъзнат съюз с Бога. Чрез синовство в свобода. Това е неговият завет.